7. fejezet Carlosban alaktalan balsejtelem kavargott, miközben a köpenyes alakok furcsán nehézkes mozgással körbefogták kis csoportjukat. A férfi inkább csak sejtette, mint látta, de az ismeretenek furcsa nyomokat hagytak maguk után a sivatag homokjában. Sesupti, a foglyokat kísérő katonák parancsnoka felkiáltott fürgén a legközelebbi kámzsás alak felé ugrott, ellenfele meglepően gyors mozdulattal ütötte félre botjával a melkasának szánt döfést. A katonák harcba legyettek az ismeretlenekkel, bosszús vagy éppen fájdalmas ordítások verték fel a sivatag csendjét. Kárlos pár pillanatig megigézetten bámulta a jelenetet. A homokba szúrt fákják fényében úgy tűnt, mintha valami ősi barbár táncosok bemutatóját látná. Igyekezett megpillantani, mit rejtenek a hosszú köpenyek, ám az ismeretlenek öltözete alatt, mintha csak nagy, fekete semmi terpeszkedett volna. A kámzsások nem ugráltak, nem rohantak. Nyugodtan megálltak a kiszemelt ellenfelük előtt, azonban a karjuk és húsángjaik félelmetes sebességgel mozdultak. Az egyiptomi harcosok rutinos mozdulatokkal döftek, szúrtak és tértek ki a botok elől, de úgy tűnt nem képesek legyőzni a támadóikat. Egészen addig, amíg az egyik harcosnak sikerült dárda végre kapni az ellenfelét. A fegyver áthatolt a sötét köpenyen, majd fémes csikordulással kifordult a katona kezéből. A harcos döbbenten merett a hussángját megpörgető ismeretlenre, majd a halántékát érő ütéstől eszméletlenül a földre rogyott. Carlosban felrém lett egy régi iskolai emlék, egy történet, amiben valami félbolond lovag leállt a szélmalommal hadakozni. A csukjások vezetője torok hangú kurta parancsot vetett oda a társainak. A foglyok őrzésével megbízott katona tekintete idegesen villant a harcolókra. Látszott rajta, hogy legszívesebben a társai segítségére sietne, és csak a kötelességtudat tartja még a helyén. Carlos elérkezetnek látta az időt a cselekvésre. Lopva megérintette a kövét, majd elordította magát, és az őrre támadt. Az egyiptomi férfi nem számította rohamra, és mire védekező pozícióba helyezkedhetett volna, a rendőr már leverte a lábáról. Dühösen odébb gurult, felpattant, de szerencsétlenségére éppen egy kámzsás alak előtt emelkedett fel. Az idegen egyetlen jól irányzott ütéssel, leterítette az ört, majd ügyet sem vetve a rendőrre, már is újabb ellenfél után nézett. Carlos a vérző fejű ájult katonához ugrott, és a férfi tőrével a kezében egyenesedett fel. Ah, moze! kurjantott oda a társának. A tiszt elvigyorodott, oda tartotta összekötözött csuklóját. Carlos csupán fél szemmel figyelt a harcra, mert a bronzpenge nem bizonyult valami élesnek. Tucatnyi erős nyiszatoló mozdulatra volt szükség, hogy az egyiptomi férfi keze kiszabaduljon a békjóból. Mire sikerült elvágniuk mindannyiuk köteleit, a rögtönzött kis csata már befejeződött. Ahmoze valahonnan a mellénye rejtekéből elővarázsolta az ankot, és gyorsan Kárlos kezébe nyomta. A rendőrben feltámadta gyanú, hogy az egyiptomi határozottan örül, hogy végre megszabadulhat a Szenttártól. Akhmoze figyelme azonban már másra irányult. Hitetlenkedve rázta a fejét a közeledő csukyás alakok láttán. Lehetetlen, Miféle botos vándorok képesek legyőzni a katonákat? Az idegenek vezetője a csukiájához emelte a kezét. Mindannyian elhűlve bámulták a felcsúszó újból előbukkanó, zöld, pikkelyes, izmos alkart és az ujjak végén feketéllő karmokat. A kámzsálól előbukkanó arc láttán Carlos felhördült. Emma rémülten a rendőr karjába kapaszkodott. Ákmoza és utet szinte azonnal a homokba borultak. Szobek! A rendőr elbizonytalanodva bámulta a bő két méter magas, szélesvállú ismeretlen vezért. Szőrzet nélküli, pikkelyes fejében mélyen ülő szemek csillogtak, arca kicsit a gyíkéra emlékeztetett, bár ezt nehéz volt eldönteni, mert száját, orrát, hosszúkás maszk fette. Hangja tompán, idegenes akcentussal csengett. Ne féljetek, nem bántunk titeket, kejetek fel! pillantott a földön görnyedező egyiptomiakra, majd az időrendőrhöz és társnőihez fordult. Napok óta próbálunk a nyomotokra bukkanni. Carlos kiszáradt torokkal, villámgyors mozdulattal egyszerre aktiválta az alkarvédőt és a holomaszkot. Fegyverét a furcsa teremtményre emelte. Ne mozduljon! Ki maga is mit akart tőlünk? A fenyegetésre a köppenyes alakok a rendőrre szegezték a botjaikat. Carlos meghökkentve vette észre, hogy a husángok oldalán, mint a cápa kopoltyú nyílásai, átlós zöld fényekkeltek életre. A férfi biztosra vette, akármit is szorongatnak a fura szerzetek, nem közönséges botot tartanak a kezükben. A gyíkképű idegen leintette a harcosait. Erre semmi szükség. Elvégre úgy vélem, mindannyian civilizált fajhoz tartozunk. Roppan teatrális vagy, barátom? Ne félj, másképp beszélsz majd, amikor leszedem rólad azt a hülye holografikus látványbőrt. Gurult méregbe Carlos. Hideg szellő támadta sivatagban, megborzongatta az embereket. A rendőr rosszat sejtve kémlelt körbe, és gyanúja beigazolódott. Alaktalan, enyhén kavargó porhalmazok keringtek körülöttük fenyegetően. Oda kiáltott volna a csukjásoknak, hogy vigyázzanak, ám addigra már azok is érzékelhették a veszélyt, mert az ide-oda libbenő jelenségek felé perdültek. A legnagyobb homokfelhő lassan alakot öltött. Emma körmei bele mélyedtek Kárlosz karjába. Őt ismerem! Szét! Ő is ott volt, amikor megérkeztünk! A káosz istele, talán mert meghallotta a lány suttogását, bosszúsan rájuk villantotta a zöldenizzó szemét, majd a hüllőszerű idegenre nézett. Szobák! Mit keresel itt? Azt hittem, megegyeztünk, a folyó innenső partja az enyém! Valóban, de ha jól sejtem, te sem tartottad be a rád vonatkozó részt. Pár nappal ezelőtt átlépted a Nílus vonalát, és Tébában jártál. Nem tudom, miről beszélsz, vicsorodott el Szét. A rendőrbe villámcsapásként vágott a felismerés, honnan ismerős neki a pikkelyes alak neve. Szobeket a Nílus és a termékeny földek isteneként tisztelték Egyiptomban. Ahogy jobban megnézte robosztus idegent, a fél arcát fedő maszk miatt valóban hasonlított egy krokodilra. Nem, persze, hogy nem, bulogatott szobek majd intett a két időutazónak. Anubis, Busted, gyertek közelebb, szerintem ez a beszélgetés titeket is érint majd. Carlos megfogta Emma karját, és bár nem volt elragadva az ötlettől, hogy betársuljon a diskurzusba, finoman megnógatta a lányt. Azt akarják, hogy beszéljünk velük. Én inkább maradnék, ilyet meg a lány még jobban. Amúgy sem értenék belőle egy szót sem. A rendőr az Emma holomaszkját vezérlő kő színén látta, hogy igencsak alacsony az energiacella töltöttsége. A lány napokon át teljes üzemmódban használta a báztet álcát, és a föld alatti kamrában nem sok napfény érte az eszközt, hogy tölthessen. A díszes gallér ugyan képes volt bármilyen energiát felhasználni, de egy olyan korban, amit több mint négyezer év választ el még az elektromosság felfedezésétől is, a nap maradt az egyetlen elérhető forrás. Nem szívesen ugyan, de Carlos két mozdulattal kiszerelte a szkenneréből az alig hüvelykúnyi tápot és a lánynak nyújtotta. Tudja, hogyan kell kicserélni? Emma megsemmisítő pillantást vetett a férfira. A közhiedelemmel ellentétben nem vagyok teljesen hülye, oké? Okay? Félek, és nagyon nincs kedvem azokkal az alakokkal szóba állni, de... Rendben, vágott a lány szavába Carlos. Akkor cserélje ki gyorsan, változon át Isten nővé, és kapcsolja be a pajzsát. Olyan érzésem van, hogy itt még bármi megeshet. A megnyugtató zöldre színeződő ékkő láttám bólintott. Oké, okay, mehetünk. Várjon! Így nem tudja majd használni a szkennert, mi lesz, ha... Carlos nem várta meg a mondat végét, az övéből előhalasztotta a tartalék energiacellát. Én egy kicsit jobban felkészültem, mint maguk, kattintotta be az ankba a tápot. A rendőr vezetésével óvatosan a két idegenhez lépegettek. Szobek türelmesen várakozott, de a torz farkasra emlékeztető fejű szét rájuk kaffantott. Na végre, mi tartott ilyen sokáig? Carlosban feltámadt a dű. Itt álljunk meg egy baráti szóra. Carlos estráda vagyok, az időrendőrség századosa. Nem tudom ki a fenék maguk, de azt igen, hogy piszok nagy bajban vannak. Tisztában vannak azzal, hogy a lehető legsúlyosabb időtörést követik el azzal, hogy Istenként pózolva belenyúlnak a történelembe? Kik maguk? Igazolják magukat? Szobek és szét arcán meglepően emberi meghökkenés ült ki. A két Isten egymásra nézett, majd szét elvigyorodott. Habár az avatatlan szem számára ez inkább félelmetesnek semmint vidámnak tűnt volna. Időrendőrség! Ez remek! Köszönöm, Carlos Estrada! Most már tudom, hogyan került ide az a másik kettő is. Többen is vannak, kapta fele fejét a krokodilisten. Értük jöttél át a folyón? Szét rájött, hogy elszólta magát. Dühösen legyintett. Nem mindegy, már nálam vannak, és semmi között hozzájuk. Inkább örülj, hogy nem egy újabb fejlett civilizációval kell szembenéznünk. Ne csinálj ostobaságot, ha tényleg a jövőből jöttek, hamarosan egy egész sereget küldhetnek a nyakunkba. Add ki őket, és hadd menjenek vissza a saját idejükbe. Carlos csak kapkodta a fejét a parázsvitára. Emma viszont megtalálta mindedig rejtőző bátorságát, mert a káosz isten felé perdült. Magánál vannak a szüleim, rohadék, azonnal engedje őket szabadon. Tudja, kivel kezdett? Az apám a világ kormány elnök helyettese, és ennek a gyíknak teljesen igaza van. Ha nem kerül elő hamarosan, állik felfegyverzett katonák százai fogják megszállni a környéket. Valóban. Ha ez igaz lenne, a harcosaitok már itt hemzsegnének. A csargott szét. Elég ebből. Le a holobőrökkel különben. Elégelte meg a rendőr a dolgot. Hogy hangsúlyt adjon a szavainak, felemelte a karját egyenesen szétmelkasára célozva. Az Isten gúnyosan felröhögött. Legalábbis a fóka ugatásra emlékeztető hang akár nevetés is lehetett. Próbáld csak meg! Egy másodperccel később halottak vagytok mind! Intett a körülöttük suhanó porfelhőkre. Felejtsétek el azt a kettőt! Még dolgom van velük! Nem avatkozhatsz bele az emberek életébe, pláne nem gyilkolhatod őket. Ez is a megállapodás része volt, mordult felszobek. Lehet, de az egyezmény nem vonatkozik azokra, akik nem ebbe a világba tartoznak. Háborút akarsz két időutazó miatt? Nem, de helyes, felelte szét, majd hirtelen eszébe jutott valami, és Carloshoz fordult. Tudjátok mit? Meggondoltam magam. Mi lenne, ha ti velem jönnétek, elmesélnétek mindent, és cserébe senkinek nem esne bántódása. Igaz, nem engedhetlek titeket vissza a jövőbe, de itt is leélhetitek a hátra levő éveiteket. Ki tudja, még akár uralkodó is lehet belőletek. Felejts el, rázta meg a fejét a rendőr. Engedje szabadon Jenkins elnök és a feleségét, különben súlyos következményekkel kell számolnia. Ne, üres fenyegetéssel nem sokra mész nálam. Úgy látom, a kérésemet meg sem fontoljátok, így talán egyszerűbb lenne csak elragadni titeket. Ahhoz nekem is lenne pár szavam, feszültek meg szobek izmai. Utoljára mondom, ad ki azt a két embert. Miért tenném? A tőlük megszerzett tudás minket gazdagít majd, hát bolond lennék szabadon engedni őket. Ha annyira akarod az embereket, gyere és vedd el! Vigyeztette le szabálytalan Ajkát szét, majd a következő pillanatban porfelhővé változott. Mire a szállongó szemek leülepettek, a káosz urának és álcázott harcosainak már nyoma sem volt. Carlos dühösen elordította magát és szobekre célzott. Nagyon nem szeretem, amikor szórakoznak velem. Nem érdekel még, ha agyonvernek is a husángos pribékieid, de le amaszkal. a maszkal. krokodil isten nyugodt tekintettel méricskélte a rendőrt. Ha leveszem, megfulladok. Az én fajom más légkörhöz szokott. Az időrendőrnek fejébe szállt a vér. Hagyja már ezt a baromságot. Tele van a hócipőm, hogy itt mindenki istent játszik. Erre maguk még rátesznek egy lapáttal is földön kívülieknek akarják kiadni magukat. Száz éve járjuk a csillagokat, és soha semmiféle jelet nem találtunk, ami idegen lényekre utalt volna. Akárki is maga, több rendbeli időtörés bűncselekményének alapos gyanújával ezennel letartóztatom. Szóljon a fogmegyeinek, hogy dobják el a fegyvert, ha csak nem akarják a főnöküket holtan látni. Szobek gurgulázó hangon elkuncokta magát. Carlos Estrada, te bátor ember vagy. De hidd el, nem én vagyok az ellenség. Ha gondolod, lőj, és meglátod, mi történik. A rendőr pár másodpercig lánguló tekintettel meredt a krokodilfejű alakra, majd csalódott mordulással leengedte a karját. Ha csak saját magáról lett volna szó, talán még tüzelt is volna, ám nem tehette meg a mellette áldogáló lányjal, hogy bevonja egy esetleges heves lövöldözésbe. A szentség magának! Tört ki a férfiból az káromkodás. Oké, okay, de legalább hagyja abba ezt a marslakósót! Gondolom, hogy a mi maszkáink ugye magá is képes felfedni az emberi arcát. Nincs mit felfednem! Ez az igazi alakom, göcögött szobek hiszed vagy sem, én nem erről a bolygóról származom. Carlos tekintete a lányra tévedt. Emma elkeskenyedő szemében ugyanazt az egyre növekvő bizonyosságot vélte felfedezni, amit ő is érzett. A dühös mérajként kavargó gondolatai egyre csak az zümögték, Szobek, tényleg nem ember. Akmose hegyezte a fülét, és bár sok szót elcsípett az istenek között zajló beszédből, a felét sem értette annak, amit mondtak. Tudta, hogy az istenek kortalanok, de még soha nem hallott olyanról, hogy az időben is tudnak utazni. Igaz, halhatatlanok és bármit képesek megtenni, vagyis majdnem bármit. Szobek harcosai némán gyűrűbe fogták őket, és hamarosan a három isten is csatlakozott hozzájuk. Gyertek, visszatérünk a Nílus másik partjára, itt nem biztonságos, szólt a krokodilisten. Két csukjás alak magához térítette Sessuptit. A katona bizonytalan kába tekintettel meregette a szemét a fákja fényben. Szedd össze a társaidat, és meg se álljatok a halottak városáig! Dörrent rá szobek, majd intett a kis csapatának, és az érrelépe elindult. Pár lépés után azonban hátra pillantott. Ha kérhetlek, csatlakoz hozzám! Szeretnék veled pár szót váltani Hóruszról és vadjetről! Te csak maradj, Anubisz! Emma habozva teljesítette a kérést, míg a rendőr bosszankodva lemaradt. Nem került el a figyelmét, hogy Szobek szándékosan az isteni nevükön szólította őket. Ám akárhogy próbálta kivenni, miről folyik a beszélgetés, csak mélyebb, magasabb mormoló hangok jutottak el a füléig. Nyavajás hangtorzító technika, dühöngött magában egy sord, de mérge hamar elmúlt, mert rádöbbent. Ha Szobek a valóban egy idegenfaj képviselője, akkor az eredetileg tervezett mentőakciójához már is egy hasonló fajsúlyú feladat társult, nevezetesen az első kapcsolatfelvétel. Kárlos gyomja idegesen megrándult. Egy cseppet sem érezte magát felkészültnek, hogy az emberiséget képviselje, de nem sok választása volt. Ebben a korban ő az egyetlen, aki a földkormányt képviselheti, azaz Jenkins elnök helyettes. A gondolat szöget ütött a fejébe, de elhesegette a hirtelen támad felvetését. Minden esetre egy biztos, a kapcsolat felvétel eddig pontosan olyan jól alakult, mint Jenkinsék megtalálása, a lehetőleg elcseszettebben. Tűnődött. Az elnök helyettest és a feleségét egy idegenfaj elrabolta, minket pedig a barátságosabbnak tűnő földön kívüli csapat mentett meg. Ettől rosszabb tárgyalási pozíció talán nem is létezhet. Az egyik csoporttal ellenséges viszonyba keveredtünk, míg rászorulunk a másik bagás segítségére. Parádés. Töprengéséből ahmoze hangja fel. Uram, mi folyik itt? A holtak ura egy darabig hallgatagon lépkedett a volt parancsnok mellett. Elég annyit tudnod, hogy szét elfogta Hóruszt és Vagyetet, amint láttad nem is áll szándékában szabadon engedni őket. Az egyiptomi férfi bólintott. Hórusz és Szét ellenségeskedése közismert ténynek számított egyiptom földjén. A papok szerint a múltban dúlt pár háború közöttük, amik kis híján a senki földjévé tették a birodalmat. Akadt, aki kételkedett ezekben a történetekben, de Akmozénak elég volt egyetlen pillantást vetni az élen haladó szobekre és Básztetre, hogy higgyen a legendákban. Értem. Háború lesz? Arubiz ismét hallgatott egy sort, mielőtt válaszolt. Nem tudom. Kitkonn abban bízom, hogy sikerül békésen megoldani. Ha Szobek segít! Carlos felhorkantott, és a csukjás őreik felé intett. Úgy néz ki, mint aki segít nekünk! Nem kötöztetett meg minket, és visszaadta a fegyveremet. Szerintem ez mindenképpen jó jelnek számít, uram. A rendőrt meglepte Akmoze józan gondolkodása, és magában elismeréssel adozott a férfinak. Persze ezt hangosan nem ismerte volna be. Majd kiderül, barátom, majd kiderül! morogta Carlos. A távolból sakál üvöltést csodort feléjük a szél. A hajnal első bátortalan fényei nyaldosták már a horizontot, amikor elérték a folyót. Jókora kerülővel tették meg az utat, egyikük sem akarta halottak városa a nekropolis közelében mutatkozni. A túlparton elterülő téba már ébredezett, az első tehergája elhagyta a folyam kikötőjét. A házak közül néha kiáltás, koppanás, csattanás, gyereksírás indult útjára a hullámok felett. Szobek a parti nádasban megbúvó tutajhoz vezette őket. Carlos gyanakodva mérte végig az összekötözött fatörzseket. Ez az izé, elbír majd mindannyiunkat? Kérdésére nem kapott választ, így kénytelen volt követni a társait. A deregje megmozdult, és anélkül kezdte el szelni a habokat, hogy bárki is az evező rudakhoz nyúlt volna. Jobban megnézve nem is voltak evezők. Emma önkéntelenül belekapaszkodott szobekbe, de a lélekvesztő stabilan, a legkisebb billegés nélkül szelte a habokat. Carlos titokban előhalázta a szkennerét, azzal a szándékkal, hogy kideríti, mi hajtja a rejtélyes vízi járművet. Nem látott semmiféle vezérlést, pedig a járművük ügyesen messzire kikerült minden más csónakot és deregét. Nem hallotta a motorhangját, ami a fatákolmányt, már ha egyáltalán fából volt, sebesen hajtotta előre. Ám alig, hogy bekapcsolta az eszközt, egy simára csiszolt bot vége koppant a karvédőjén. Carlos meghökkenve pislogott az örre, de a csuki alatt továbbra is feketeség uralkodott. A rendőr nem láthatta az alak arcát, viszont a mozdulat önmagáért beszélt, "Tegyél el szépen az ankot, de gyorsan. A rendőr kelletlenül dugta vissza a szkennert az övébe, de a kíváncsisága és növekvő türelmetlensége nem hagyta nyugodni. Szobek már jó ideje nem szólt hozzájuk egy szót sem. A pármondatos kurta beszélgetés óta, amit Emmával folytatott, mintha megkukult volna. A krokodil isten, mintha megérezte volna Carlos szándékát, a válla felett odaszólt a férfinak. Nem itt majd ha elértük a rezidenciámat... Aha, szóval rezidenciája is van, nára befizetek, gondolta Carlos. Minél tovább nézte az idegen istent, annál biztosabb volt benne, hogy nem sok jóra számíthatnak tőle. Igaz, talán rosszra sem. A tutaj tébától kicsit messzebb lágyan futott fel a lankás partra. Egy lélek sem járt a közelben, csupán jókora pálmaligetek integettek feléjük a hajnal fényeibe. Valamivel távolabb nehéz kalászú a mező ringatózott a szellőben. Mögöttük hangosan csobbant a nílus. Utat reszkető hangon felnyőszörgött. Krokodilok? Ők toltak minket? Ezek szerint a rabszolga fiúnak is feltűnt az evezősök hiánya. A rendőr is a folyó felé fordult, de már csak a gyorsan elmerülő páncélos hátakat sikerült megpillantania. Felvillant benne a gondolat, hogy milyen furcsa is az ember, különösen a vallásos fajta, amire nem talál észszerű magyarázatot, ott istent, gonoszt, vagy akármilyen más, nem evilági erőt vél látni. A saját tudatlansága okozta lyukakat, szépen befoltozza a csodákkal, dogmákkal. Eszébe jutott az egyik előző küldetése. Egy déleurópai kis faluban járt a 18. század legelején. A település szokatlanul hideg élt át akkor, és a jeges zivatarok beköszöntével a megfázás, tüdőgyulladás futótűzként terjedt az emberek között. A községben, de még a környéken sem élt orvos. Igaz, még ha akadt is volna korabeli szakember, az sem tudott volna sokat tenni a lázzal, pneumóniával járó betegség ellen. Az embereket a falu papja próbálta kordában tartani a dörgedelmeivel. Carlos is végigülte lehajtott fejjel a vasárnapi istentiszteleteket, ahol Alfredo atya zengő hangon bíztatta híveit: Bánják meg bűneiket, mert bizony ennek köszönhetik a rájuk szakadt bajt. Az emberek hevesen bólogattak a pap szavaira: Igen, ez Isten büntetése Sehetemük sem volt róla, hogy egy baktérium törzs aludas a dologban. Honnan is tudták volna, amikor még az akkori tanult emberek sem ismerhették a halálos áldozatokkal járó betegségek okát? Nem ismerték az okot, nem ismerték a gyógymódot, hát a hitükhöz fordultak segítségért. Persze, hogy múltak az évtizedek, úgy fejlődött a tudomány és a vallás lassan sarokba szorult. Egyre kevesebb megmagyarázhatatlan dolog akadt a Földön, és ez a tény egyre elszántabb védekezésre, sőt, néha támadásra ingerelte a fogyatkozó számú hívőket. A 22. század végére néhány vallási vezetője felismerte az elkerülhetetlent, és a tanaikat valamiféle zavaros, kaotikus magyarázatok formájában próbálták ötvözni a tudományos eredményekkel. Más vallások továbbra is igyekeztek elzárkózni a valóságtól, és hihetetlenül ostoba demagógiával igyekeztek megfelelni az idő kihívásának. Ez nem azt jelentette, hogy bármit is képesek lettek volna észszerűen megindokolni. Ha nem akadt válaszuk egy-egy kérdésre, azonnal előrángatták a dogmatikus kliséik valamelyikét például. Azért, mert Isten így akarta. Na ember legyen a talpának, ez ilyenfajta gondolkodásmóddal vitába száll. Mintha egy betonfalat akarna ledönteni a puszta öklével. Carlos elgondolkodva lépett le a tutajról. Hallgatag őreik ismét körbevették őket, és elindultak a folyó mentén húzódó földúton. Elhaladtak pár dobozszerű ház mellett, utána talán rabszolgák szállásai lehettek. Messze tőlük az út mentén elterülő Gabonaföld közepén félmesztelen férfi, aki ókora csapata hajlongott, egy fehér fejkendős férfi időnként sürgetően a munkásokra kiáltott. A földek szélén húzódó liget árnyékában pár fegyveres katona támaszkodott egykedvűen a fatörzseknek. Még alig kelt fel a nap, de úgy tűnt, itt már megkezdték az aratást. Csupán pár, a földjeikre igyekvő ágyékkötős paraszttal találkoztak. Az emberek ilyetten húzódtak félre a fura szerzetek elől. Bár Carlos és Emma még a túlparton kikapcsolták a holomaszkjaikat, és szoba is csukja alá rejtette az arcát, de a köpenyes, botos alakok és az öltözete alapján tehetős pár elég szokatlan látvány lehetett a helyiek számára. Talán fél órát gyalogolhattak, amikor feltűnt egy jókora, raktárszerű épület. A legalább 30 lépés széles és ugyanilyen hosszú falak mentén háborítatlannak tűnt a talaj. Mint egy jelezve, a raktár már jó ideje üresen állhat. Ahogy közeledtek, úgynött Carlosban az ellenérzés. Nem kifejezetten félelem, inkább csak rossz előérzet, ami arra ösztönözte, forduljon meg, kerülje a helyet. Emma halálosan, fáradtan, fejét lógatva botorkált. A rendőr megsajnálta a lányt. Élete nagy utazásából valódi rémálom kerekedett. Utat egyszer csak megtorpant. Én nem megyek tovább. Ez egy elátkozott hely, amióta megpillantottam minden tagom reszket. Carlos meglepetésére Ahmoza is csatlakozott a fiúhoz. Igazabban a rabszolgának. Tán sötét mágja védi az épületet. Az élen haladó szobek megállt, visszafordult feléjük. – Itt élek, ez az otthonom, legalábbis, amikor éppen a földön járok. Nincs itt semmi varázslat, de rendben. Ti ketten, mutatott az egyiptomiakra, elmehettek. – Javaslom, induljatok délnek vagy keletnek, mert Tébában már biztosan keresnek titeket. – Úgy lesz, uram, hajolt meg mélyen Ahmoze. Putett térdre borult és hosszas hálálkodásba kezdett, amiért a Nílus Istene megmentette őt szét katonáitól. Köszönöm neked, folyó atya, emberek védelmezője, hogy hitvány életemet. A levegőben terjengő feszültség lehántotta Carlosról az Isten szerepet. Magában igazat adott a társainak, valami nagyon nem volt rendben a helyjel. Ugyanakkor ezernyi kérdés várt még válaszra, hát kezdte elveszíteni a türelmét. Ebben a korban tényleg soha senki nem kapkodott, és ez a reumás, sánta csigához illő tempó rettenetesen fel tudta bosszantani. Hallgatta egy darabig az áradozást, majd dühösen felmordult, és felrángatta a fiút. Erre nincs időnk. Szobek sem, hülye, már kitalálta, hogy mennyire hálás vagy. Most menjetek végre. A rabszolga tántorogva igyekezett visszanyerni az egyensúlyát. Szerencsére a rendőr erős marokkal tartotta. Utet? Azt hiszem, ez a tiéd, hajolt le hirtelen Emma. Amikor felegyersedett, összegyűrt papír gombócot a kezében. Carlos elengedte a fiút és a papírért nyúlt. Már első pillantásra látszott, hogy nem az Egyiptomban megszokott sárgás papirusszal van dolga. Ezt hol szerezted? Mordult rá utetre. Bocsás, Bocsáss meg, Anubis, sápadta el rémülten a rabszolga. Amikor a te birodalmadban jártunk, akkor dobta oda nekem valaki. Talán egy elkárhozott lélek akart így üzenni általam a családjának. És eddig miért nem szóltál róla? Csikorgatta a fogát Carlos. Utet lehajtott fejjel, reszketve hallgatott. A rendőr dühösen merett a fiúra, majd kihajtogatta a papírt. Döbbenten merett a szeme elétároló látványra. A lap tetején a TNT cég logója kék lett, alatt a kapkodó kézírással csupán egyetlen kurta mondat állt, a král lerohanta a földet. Durerét több észre áldották meg az istene isem, hogy egy szűk föld alatti járatban botorkálva induljon a szökevények után. Figyelte a rejtett folyosóban eltűnő katonákat, és közben azon tűnődött, mit tévő legyen. Ha meneptás sikerrel jár és elfogja a menekülőket, úgy a helyzet egyértelművé válik. Azt az akmozét kivégzik, nebet az övé marad, és azt csinál vele, amit akar. Ha a kormányzó nagyon kötni az ebet a karóhoz, és mindenáron szeretné visszakapni a lányt, úgy szép mennyiségű ezüst ellenében az övé lehet. Ha viszont meneptás sikertelen, ilyetten kapta fele a fejét, amikor megremegett lába alatt a talaj. A kamrát, ahol csupán két katonát hagytak hátra örködni, finom port töltötte meg. Durere élt már át földrengést, tudta, mivel jár, amikor megmozdul a föld. A rejtek folyosó sötétjéből erősödő, mély dübörgéssel kevert, rémült ordítások ütötték meg a fülét. Durere sarkon perdult, és mire a zavaros habokkal együtt az első halálra vált katona felbukkant az átjáróban, az etió férfi már éppen kilépett a leégett építő műhelyből. Sejtette, mi történt, és nem kíván csapdába jutott patkányként megfulladni. Márpedig aki lent marad, az alig halátja meg többé a napfényt. A területet őrző egyiptomi katonák tanástalanul forgolódtak. Ők is hallották a furcsa zajokat, de nem tudták eldönteni, honnan erednek. Alacsonyabb rangú tiszterme durere mellett. Mi történt? Hol van, a parancsnok? Meghaltak, fújt az etiób. A szökevények után indultak a föld alatt, de az alagút beomlott, a járatot elöntötte a folyó. A tiszteme elkeskenyedett, nem hitt durérének. Oda kiáltott a harcosainak. Utánam? Ha ez az ember igazat mond, meg kell találnunk a túlélőket. Ti itt maradtok! bököt rá két közelben mozduló katonájára. Őrizétek ezt a fickót! A fegyveresek meglódultak a romok felé, fákjáig hamarosan már sok lépésnyire lobogtak. Az évfekete bőrű férfival maradt katonák csak tessék lássék figyelték a foglyokat. Mivel nem kaptak parancsot, hogy kötözzék meg, és a szóbeszéd szerint az etióp szám bizalmasa volt, nem is értették igazán, miért kell rá vigyázni. Figyelmetlenségükért az életükkel fizettek. Durerének nem volt ínyire, hogy a kormányzó szín elé kerüljön. A nagyhatalmú hivatalnok minden bizonyal tombolni fog dühében, ha megkaja, hogy a helyőrség parancsnoka, és ki tudja, hány katonája odaveszett. Ráadásul még a szökevények sem kerültek elő. Habár Durere biztos volt benne, ők is odavesztek a beomló alagútban, de nem kockáztathatott. Szám Táti úr haragja könnyen ellene fordulhat, és ő nem szeretett volna ilyen korán csatlakozni az őseihez a túlvilágban. Az etióp csendben előhúzta a tűrét. Az első katona pisz nélkül csuklott össze, a szívét átjáró hideg penge azonnal végzett vele. Társa dühött kiáltással ugrott közelebb. Dorére kígyú hajolt félre a felé suhanó kard elől, majd egyetlen perdüléssel a harcos mögött termett és villámgyors mozdulattal elvágta a férfi torkát. A katona a nyakára szorított tenyerével hörögve rogyott térdre. Az etióp nem várta meg a haldokló utolsó nyögéseit, könnyed futással téba házai felé vette az irányt már biztosan tudta, menekülnie kell, nem maradhat tévában, de még tán Egyiptomban sem, mert a kormányzó kerestetni fogja. A kihalt utcákon sietve néha félre kellett húzódnia a járőrök elől. Ilyenkor behúzódott egy-egy épület árnyékába. Éfekete bőre elrejtette a felületesen kutató tekintetek elől, csupán arra kellett figyelnie, hogy szeme villanása ne árulja előtt. Téba átellenes északi végébe tartott, de messzire elkerülte a belvárost. Ott még ilyenkor is volt némi élet, a kormányzói palota, a maktárak és az istenek főbb szentélyei körül gyakran bukkantak fel katonák, papok. Lassított az iramán, kerülni akarta a feltűnést. Hamarosan maga mögött hagyta a jó kereskedők és tisztviselők tiszteletet parancsoló otthonait, és már a szegény negyedekre jellemző, alacsony, omladozó házikok között lépdelt. Az egyik sárgásfehér vályókház ajtaján bezörgetett a keskeny ablakon át fény villant az utcaporára. porára. Kiárott? Mit akarsz? Dörmögte valaki a dibdába ajtón túlról. Durére vagyok! Engedj be! A nyekkenve kinyíló ajtóban ápolatlan, fokíjas férfi bukkant fel, kezében otromba bronztörrel. Végigmérte az etiópot, gyors pillantást vetett a kihalt utcára, majd intett. Gyere be! Még nem vártalak! Változott a terv. A lány a hátsó kamrában van. Durére félretolta a megtermett alakot, pár lépéssel átvágott a puritán egyszerűséggel berendezett szobán. Felhajtotta a hátsó részt elválasztó szövetfüggönyt, majd a mozdulatlanul heverő nevetet meglátva dühösen felhorkant. Mennyi főzetet adtál neki, ez szerencsétlen! Mondtam, hogy még nem vártalak, mentegetőzött a, a szakálos házigazda. Én is akartam aludni az éjjel. Nem tehetem, ha ez a kismadár madár hajnalig Kénytelen voltam az egész csészényit leönteni a torkán. Az etió férfi rémülten guggolt le a lány mellé. kitapintotta nemet búlzusát, és kisé megnyugodva szusszantott. A lány szíve lassan, nyugodt tempóban dobogott. De nu, hogy egy megkerkült kecskebak táncoljon a lábújadon! Mondtam, hogy tíz csepp elég, meg is ölhetted volna? Nézd, bittett velem! Tartotta a férfi durere órá elé a karját. A bőrén vörösödő párhuzamos karmolás nyomok bizonyították, hogy nevet nem adta olcsón a bőrét. Ne nyafogj, inkább hozz valamit enni, förmet rá az etiób. Amíg Dennu az élelem után nézett, Durere fejében egymást kergették a gondolatok. Nem indulhat neki az éjszakának a vállán egy eszméretlen lányjal, csak lelassítaná és a legostobább katonának is szemet szúrnának. Ráadásul még hajót is kell találni, ami a lehető legmesszebbre viszi őket a várostól. Az alét lány láttán nincs az a hajómester, aki a fedélzetre venné őket. Ha mégis, hát egy vagyont kérne a hallgatásáért. Tetszett vagy sem kénytelen várni, amíg nevet legalább annyira magához tér, hogy képes legyen a saját lábán megállni. Az igazán nagy problémát a késedelem jelentette. Mire elindulnak, téba minden katonája őket fogja keresni. Észrevette, majd felkapta a kábító főzet hatálkáját. Az apró csésze aljában még lötyögött egy kis maradék. Az etióp úgy vélte, annyi talán elég lesz, hogy bárgyó minden parancsot teljesítő engedelmes lényjét tegye nevetet. Ám addig is várni kell, hosszú órákat. A megtermett férfi visszatért. Gyere, egyél! Durere magára hagyta az eszméletlen lányt, letelepedett az asztalhoz. Házigazdája és odahúzott egy háromlábú ülőkét, és kutató tekintettel bámulta a csendben eszegető férfit. Ami a jussomat illeti. Mi van vele? Megkapod, amit kialkuttunk? átmeg meg a falat az eti szájában. Igen, de azt hiszem kicsit több illetne meg. Mutatta fel ismét a sebeit Dennu. Azóta felment a hallgatásom ára. Persze, lehet, hogy jobban járok, ha inkább szám úrhoz fordulok. Az ében fekete bőrű férfi izmai megfeszültek. Úgy? Mennyit akarsz? A dupláját vágta rá a másik mohón. Durere kivette egy szárított datóját a tálból, elgondolkodva megforgatta az újai között, majd bólintott. Rendben, megkapod, sőt, most rögtön kifizetem, de aztán nem egy többször árat emelni. Nebetőre elvigyarodott, bólogatott. Dehogy, hova gondolsz? Az etióp olyan gyorsan mozdult, hogy a másiknak még fel kiáltani sem volt ideje. Durere bal kezével megragadta denu tarkóját, és maga felirántotta a férfit. Jobb kezében megvillant a fegyvere. A szakállas privék védekező mozdulata elkésett, az etióptőre markolatig a melkasába. A küzdelem nem tartott tovább pár másodpercnél. Dennu este puffanva dőlt a padlóra. – Mondtam, hogy megkapod, ami jár. Én megtartom a szavam. – húzódott gonosz vigyorra durere Ajka. Már csupán egyetlen dolog volt hátra, megvárni, hogy nevet magához térjen, aztán irány a kikötő. Achmozét nyugtalansággal töltött el az Anubis arcára kiülő értetlenség. Szobek dühöt mordulása sem számított bíztatójelnek, de sejtemesen volt, kikazok azok a krallok és melyik birodalmat támadták meg. Habár motoszkált benne a bizonytalan jövőtől való félelem, de elméjét sokkal égetőbb dolog foglalkoztatta. A krokodilisten egyértelműen jelezte szavaival, hogy rá itt már nincs szükség. Jobban örült volna, ha az Istenek segítségét kérheti, de úgy tűnt, a halhatatlanoknak is megvan a maguk problémája. Meg aztán miért is foglalkoznának egy olyan csíp dologgal, mint egy bukott parancsnok szeretője. Egy pillanatig habozott, hogy mégis megkérje őket, majd úgy döntött, ez egyedül az ő harca lesz. Meghajtotta magát az Istenek felé, búcsút intett nekik, majd fordult és sebes léptekkel elindult téba felé. Ha igaz, amit a rabszolgafiú mondott, nebet a kormányzó fogságába került. Meg kell tudnom, hol őrzik, és ki kell szabadítanom, utána pedig ki tudja. Sóhajtott fel gondolatban. Csak remélni merte, nevet eléggé szereti ahhoz, hogy vállalja vele a számüzetést, mert az bizonyosnak látszott, hogy Egyiptomban nem maradhatnak. Se baj, a hetitáknak, asszíroknak mindig szüksége van jó harcosokra, bíztatta magát. Sajgotta szíve a gondolatra, hogy idegen földön bújdosson, de tudta, nem szállhat szembe számtáti úrharagjával. Ha a kormányzó, az isteni fáraó rokona egyszer kimondja rá a bűnösségét, nincs az az ítélő szék a birodalomban, amely felmenteni. Merre tartasz, uram? Utat hangját meghalva meglepetten fordult hátra. Észre sem vette, hogy a gizda rabszolgafiú a nyomában liheg. Meg kell keresnem nevetet, vetette oda Kurtán. És te? Nem az ellenkező irányba kellene menned, szökött rabszolga vagy. A fiú képpel legyintett. Nincs hova mennem. Ha elhagyom Tébát és az uramat, nem várhatok kegyelmet. Ha most visszatérek, talán megúszom pár pálcaütéssel, pofonnal. Nem hiszem, hogy bárki is felismerne a katonák közül. Legfeljebb a halottak városának őrei látták az arcom, de őket meg el tudom kerülni. Majd nem megyek át a folyón. Amúgy sincs sok dolgom arra. Akmozét megkökkentették a Suhans bölcs szavai. Elismerő pillantást vetett a mellette szaplató fiúra. Elmosolyodott. Aztán mit mondasz, hol jártál eddig? Lótuszvirágot szettél? Nem, csücsörítette utat az ajkát, majd szélesen elvigyorodott. Majd azt mondom, nőnél voltam. Berúgtam és elmentem Nailához. A jól ismert kurtizán nevének hallatán az egyiptomi férfi elnevette magát. Még hogy te, nővel. Ráadásul Naila házában. Azok a tán még akkor sem állának veled szóba, ha rögtön ezüsttel fizetsz. De jól tudod, uram. Dünnyögte utet. Viszont a gazdám nem jár hozzájuk, hát remélem, hogy hisz majd nekem. Akmozét elfutotta a a szemtelen hangra, ám nebet iránti aggodalma rögtön el is nyomta a bosszúságát. Megcsóválta a fejét. Ne gyere velem tovább, fiú. – Könnyen bajba kerülsz, mert engem minden katona ismer. Ám utet továbbra sem maradt le, hallgatagon kutyagolt, majd egyszer csak elvigyorodott. – Ha megváltoztatod a külsőd, senki sem ismer majd fel. – Már megtettem, mutatott végig egyszerű ruházatán Ahmose. Nem erre gondoltam, uram. Van valami értéked? A férfi pillantása a baján csillogó vékony gyűrűre esett. – Ennyim van, a többi a maradt. – Oda bajosan jutná be, de most ez elég lesz. Nyújtotta a kezét a fiú, majd amikor az egyszerű ékszer a tenyerébe huppant, ismét elvigyorodott. Gyere velem! Akmose két kétkedve követte a rabszolgát, aki az út mentén szorványosan álló házak egyikéhez vezette. Jöttükre alacsony őszülő férfi lépett ki a házból, és enyhén gyanakvó tekintettel méricskélte őket. Utált pusmogott pár szót a ház urának, majd átadta Akmoza egy Az öreg eltűnt a földszintes, szögletes kunyhóban, majd hamarosan egy kétes tisztaságú, jókor a darabbal tért vissza. A trágyát a ház mögött találjátok! Bökött fejével az épületre, majd visszabújt a házikóba, de még az ajtót is becsukta. Akmoza értetlenül figyelte, mint a rabszolga fiú letép egy darabot a hajdanán piros darabból. Csavart fejvédővé, uram, de úgy, hogy két oldalt elfedje az arcod! Addt a férfinak. Amikor ezzel megvoltak, a fiú ház mögé vezette a katonát, és az alacsony pálma tövében takarosan felhalmozott, szárított trágyára mutatott. Most rak tele a Tessék! Fintrodott el Ahmose. A trágyában turkájak? Píz bennem, uram! A férfi kelletlenül berakott pár kellemetlen szagú tömböt, de utat rászólt. Többet, uram! Egy trágyahordó nem máskál félteherrel. Igyekeznek minél többet vinni, hogy kevesebbet kelljen fordulni. Miután megpakolták és batyúvá csomózták a szövetet, Akhmoze tanács tanács tanul pislogott koszos kezére. Le kellene mosnom, morogta. Eszed belejusson! Töröld be bele az ágyék kötődbe! Úgy, most az arcodat is. Ne járas velem a bolondját, te kölyök! Fortyant fel a katona. Már így is olyan büdös vagyok, hogy a legyek csapatokban követnek majd. Uram, higgy nekem! Ki gondolná rólad, hogy a helyőrség parancsloka voltál? Habár, valami még mindig nem jó. Á, igen. Túl egyenes a derekad, mint egy úré. Görnyedj meg! A tekintetet szegez magad elé a földre. Pompás! Akmoze görnyedezett, maga elé merett, majd hátán a büdös rakományával ismét téba felé indult. Utat vidáman lépkedett mellette, szemmel láthatóan büszke volt a művére. A férfi már kevésbé élvezte a helyzetet, mire elértek a város határát, a hátára, vállára nehezedő súlytól, és a félig meghajolt testtartástól kezdtek begörcsölni az izmai. Akár órákon át képes lett volna őrt állni karddal, dárdával harcolni, de teste hevesen tiltakozott a szokatlan testtartás ellen. – Itt most elválnak útjaink, uram! – hintett a folyó felé a fiú. – Ne feledd! Teherhordó vagy, nem tiszt! Hajd meg magad a magasabb rangúak előtt! Beszélj velük tisztelettel, különben az álcád mit sem ér! Most mennem kell, de az Istenek segítsenek téged, viszont látni a kedvesed! Akmoze Ajka fanyar mosolyra húzódott. Éppen az Istenek miatt került ebbe a hálátlan és veszélyes helyzetbe. – Köszönöm! – Remélem, megúszod enyhebüntetéssel! – a férfi figyelte, amint a rabszolga alakját elnyelne a dolgukra siető emberek sokasága, majd nagyot nyögve felkapta a rakományát. Csupán sejtette, hogy a kormányzó vagy a helyőrségben vagy a saját palotájában tartja fogva nebetet. Számtati tudja, hol van a kedvesem, őt kell szóra bírnom, határozta el, azzal a terhe alatt görnyedezve a palota felé vette az irányt. Az első katona láttán még hevesen dobogni kezdett a szíve, de hogy a fegyveres pillantása csak átsiklott rajta, elvigyorodott. Az emberek, szamarak, gyaloghintókat cipelő rabszolgák között úgy érezte, mintha láthatatlanná vált volna. Áldotta utet eszét, hogy trágyahordót csinált belőle. A főzéshez, sütéshez használt szárított ürülékkel akármelyik házba beengedték volna, minden különösebb ória nélkül. Elvegyült a kora reggeli tömegben, és már a körülötte szállongó szagot sem bánta annyira. Ahogy közeledett a palotához, úgy nőtt benne az idegesség is. A számtátiú rezidenciáját őrző katonák előtt megtorpant, fejét lehajtva oda nekik. Tüzelőt hoztam a konyhára. Akkor menj tovább, ne itt a levegőt, mordult rá az egyik katona. Ott az oldal kapu, azt használd, ostoba. Igen, uram, köszönöm, uram, krákogta a teherhordó. Buta paraszt, fintorgott a trágyahordó után az őr. A másik kapunál posztoló fegyveres szó nélkül félrehúzódott, csak amikor Akmozé már áthaladt a kapun, akkor szólt utána. Egyenesen előre a balra, és ne potyogtasd de mert felnyalatom veled. De nagy urak vagytok, bezzek, ha még én lennék a parancsnokotok, másképp szólnátok? Jegyezte meg magában Akhmozé keserű ízzel. A folyosón sürgölődő palotai szolgálók bosszús lenéző pillantásokkal illették a teherhordót. Egyikük még keményen rá is a ripakodott, hogy igyekezzel, mert már hajnalóta várják a tüzelőt. Még nem jártam itt! Merre találom a konyhát? A konyhát! A te talán kedvelik a bűzes füstöt! De a kormányzó is neje nem? Vidd a hátsó udvarba! Mazok te tökkelütött miatt elterjed a szagod! Akmose vére felfordt, kis a mellénye alatt rejtőző tőre után kapott, de még idejében visszafogta magát. A szolgáltal mutatott irányban megtalálta a palota belső udvarát, és az egyik szakács segéd irányítása alatt megszabadult a terhétől. A penetrányszagú szövetet a vállára vetette, majd kifejezéstelen arcot vágva elindult vissza, amerről jött. Ám amint egyedül maradt a folyosón, irányt váltott és elindult megkeresni szám táti urat. Úgy tervezte, ha valaki megállítja, majd azt hazudja, hogy eltévedt. Elhaladt két lány mellett, akik meglepetten pislogtak utána. Ahmozét megkísértette a gondolat, hogy megkérdezi őket, nem látták-e nevetet, de gyorsan elvetette az ötletet. – Hé, te! Hová mész? Mit keresel itt? – a kiáltása összerezzent. A sarok mögül felbukkanó kopaszra borotvált férfi réz karkötői mutatták, magasabb rangú szolgát vetett útjába a sors. egy gyorsan lesütötte a tekintetét. Eltévedtem, hebegte. A szolgámester szeme gyanakodva összeszűkült. Trágyát hoztál? Igen, uram. Kitől? Melyik földművestől? Akmozét váratlanul érte a kérdés, és a palotai tisztviselő is jól látta a teherhordó zavarát. Hazudsz? Talán bizony lopni sorrantál be? Őrség? Katorák, ide, gyorsan! kiáltotta el magát a kopasz főszolga. Futó lábak dobogása közeledett, és sóhány idővel később már két dárda szegeződött Ahmozéra. Ki vagy te, és mit keresel itt? Beszélj! Paset vagyok, uram, felelte Ahmoze alázatosan, miközben lázasan törte a fejét, mit mondja a katonáknak. Híreim vannak Számtáti úr számára. Tudom, hol van a halott gyalázó Ahmoze. Én nem ezzel kezdte a staba! Fújt dühösen az egyik fegyveres. Gyerünk ki vele, hol van? Bocsáss meg, de csak az Istenek rokonának szeretném elmondani, ha elárulom, nektek, nem kapok semmi utalmat. Ha pedig nem mondod meg, ütleget kapsz, léptek közelebb fenyegetően a katonák. Mi folyik itt, mi ez a lárma? Csattant fel a kormányzó hangja alig pár lépésnyire tőlük. Az őrök és a palotaszolga meghunyászkodva pislogtak urukra. Ez a trágyahordó azt állítja, hírei vannak Akmozéról, de csak veled hajlandó beszélni. Hát beszélj, hallgatlak. Fordult számtáti a hordárhoz. Akmoze kétrét görnyett, ilyettséget színlelt. Nem merek, uram! Ezek a katonák verést ígértek, ha nem beszélek. Mi lesz, ha... Nej, elég ebből! Te gyere velem! Intet Akmozinak, majd a katonákra nézett. Ti pedig menjetek a dolgotokra, mielőtt megharagszom! Úgy tűnik a parancsnokaitok halálával hirtelen nagyon kinyílt a szátok. Lóduljatok! A fegyveresek a szolgamesterrel az élen eliszkoltak. Szám úr sarkon perdült és elindult a hivatalos helyisége felé. Akmoze alázatoskodó testtartással eredt a dühös bikaként csörtető kormányzó nyomába. A teremnek is beillő helyiség oszlopokkal szabdalt külső falán át távoli mormolásként behallatszott a város zaja. A reggeli szellő meg, -meg az éjszaka hűvöse ellen használt, immár félrehúzott függönyöket. A kormányzó levetette magát a főhelyen álló karosszékbe. – Beszélj, de ha rossz híreket hozol, száz pálcát kapsz, nem gabonát? – Uram, Ahmoze, itt van a közelben. – Közelebb, mint hinnéd? – emelte fel a fejét a volt parancsnok. Számtáti kerek képén elömlött a felismerés döbbenete. – Akmoze! – a harcos nem hagyott időt, hogy a kormányzó segítségért kiáltson, villám gyorsan melléugrott, és törét a férfi oldalának szegezte. – Ne mozdulj! Kobra méregbe mártottam a pengét! – hazudta Akmoze. Elég egyetlen karcolás, és a rettenetes halálod lesz. Mit akarsz? nyögte reszketve a kormányzó. Hozzast ide nevetet. Tudom, hogy a fogjad, ne is próbáld tagadni. Ha a szolgákért kiáltok, megölsz? suttogta mészfehér arccal számtáti. Csak akkor, ha ostobaságot csinálsz. Ellentétben veled, én nem kívánom a te halálodat. Gyerünk, szólj a szolgáknak, de ne feledd, a tőr mérgezett. Akhmoze a Moselle kormányzó mögé lépett, és úgy helyezkedett, hogy a belépő cselédek ne láthassák a fegyvert. A kormányzó reszkető hangon adta ki a parancsot. Hozzátok, elém nebetett? A pincében keressétek? A szolgák értetlen tekintete összevillant, de mély meghajlással azonnal elsiettek. Számtári lassan visszanyerte a bátorságát. Ezért keservesen megfizetsz. Megértem az alvilágot Anubisszal. Tudom, mi vár rám. Hát ne hidd, hogy meg tudsz ijeszteni, felelte komoran a volt parancsnok. Még hogy Anubisz! Arról a Kókler Meriráról beszélsz? Ha tényleg elhitted a trükkjeit, nagyobb bolond vagy, mint azt gondoltam? Ki mondta neked, hogy Merirá csaló? Maga szét, a káosz ura te ostoba! Ciccented gúnyosan a kormányzó. Akkor szét hazudott neked, Merirá Anubis emeri formájának a neve. Én láttam őket a sivatagban. Szobek, básztett szét és Anubis. Mind ott voltak. Szám táti szája szóra nyílt, de hang nem jött ki rajta. Eszébe jutott, mi van, ha szét valóban eltitkolta az igazat? Nem ez lett volna az első eset az idők folyamán. A visszatérő szolgák sápadtan borultak le uruk előtt. Bocsáss meg, rokona a napnak, de nem találjuk a lány. Felkutattuk az egész palotát, még az istálókat is megnéztük, de nyoma sincs nebetnek. A törhegye megcsiklandozta a kormányzó bőrét. Számtáti felnyikant. Takarodjatok a szemem elől! rivalt rájuk, de a hangjában félelem bujkált. Amikor ismét kettesben maradtak, Ahmoze közelebb hajolt a fogjához. Hazudtál. Nem hazudtam! Az istenekre esküszöm! Nyekergette fel vékony hangon számtáti. Parancsba adtam durérének, hogy zárja be a pincébe! Ki az a durere? Az etióp, aki a szolgálatomban áll. Úgy. És hol van most ez az etióp? Nem tudom. Tegnap éjjel óta nem láttam. Esküszöm, az igazat mondom! Akmoze fejében elszabadult a káosz. Ha nevet nincs a palotában, akkor talán az a durere tud valamit a kedveséről. Elvégre az ő feladata volt, hogy bezárja. Hol találom ezt a durerét? Nem tudom, Nyöszörögte behújt szemmel a kormányzó. Szinte már érezte, hogy a kígyómére kínja széterad a testében. A volt parancsnok kétségbe esetten törte a fejét, de csupán egyetlen épkézláp gondolata támadt. Ki kell jutnia a palotából, hogy megkezdhesse a kutatást az etióp után. Megpördítette kezében a tört és a markolattal lesújtott számtáti tarkójára. A férfi összecsuklott, dákmoze ügyesen elkapta. Az aréletestet a háttámla nélküli kanapéra fektette, hogy a szolgáknak úgy tűnjön az úr csak szundikál, majd a fegyverét elrejtve nyugodt léptekkel elhagyta a helyiséget. A folyosón ismét magára öltötte az alázatos trágyahordó szerepét, és fejét lehajtva igyekezett az oldalkapu felé. Senki sem állította meg, de fellélegzett, amikor már két utcányira járt a palotától. Szám Táti úr rettenetes fejfájással tért magához. Eleinte azt hitte, csak a füle zúg, de hirtelen ráesmélt szét tükre sípolt türelmetlenül szédelegve feltápászkodott és a bronztükröt rejtő ládikához botorkált. A sivatag istene dühösen kaffantott a kormányzóra. Hol voltál? Nem erészelj még egyszer megvárakoztatni? Bocsáss meg, uram, de megtámadtak, leütöttek. Nocsak! csak. Ki tette veled azt a csúfságot? Ah, moze, uram! Anubisz vagy, szobek is vele volt? Villant élesen szét ragyogó zöld szeme. Nem, egyedül. Kezdett bele számtáti úr, de hirtelen szörnyű sejtelen fogta el. Anubis? Uram, meri rá tényleg Anubis Isten emberi alakban? Erre most nincs idő, tért ki szét a válasz elől. Hamarosan két fogoly érkezik a palotádba. Jól zárd be őket, és úgy vigyáz rájuk, mint a szemed fényére. Senkinek egyetlen szót sem róluk, megértettél? Igen, uram, de... Semmi, de... Ted, amit mondtam... Micsorgott szét a tükörből, majd a kép szerte foszlott. Szám úr zúgó fejjel tottyant vissza a kanapéra. Súlyos, rémült gondolatai csak növelték a fejfájását. Mibe keveredtem? Ha az istenek engem is belevontak a viszájaikba, hát megnézhetem magam. Nem volt ideje elmerülni az önsajnálatban, mert a beóvakodó rabszolga látogatókat jelentett be. Nem akarok látni senkit, küldel akárki is az. Nem lenne bölcs döntés szét akaratával szembeszegülni. Hangzott fel az ajtóból. A kormányzó összevon szemöldökkel kapta oda a tekintetét. A terem bejáratában ácsorgó katona kurta meghajlással üdvözölte számtát Sesupti vagyok, uram! A halottak városának örségéből Meghoztuk a foglyokat! A besorakozó katonák láttán a rabszolga ilyetten a sarokba menekült. A kormányzó viszont elhűlten merett a rabokra. Szokatlanul magas, fehérbőrű férfi és nő állt előtte. A deresedő halántékú idegen szürkeszemek gyanakodva fordult a hivatalnokra. A mézszőke sápatnőarca kortalannak tűnt, lehetett 18, de akár 40 éves is. A foglyok díszes, galléria és ékszereik egyértelműen jó módú nemes származásra utaltak. Ám amikor számtáti megpillantotta az alkarvédőikhez erősített isteni jelképet, az ankot folytott torok hangon felnyikkan. Legfényesebb ré az égben, mi folyik itt, kik ezek? Döbbenete csak fokozódott, amikor a férfi idegen nyelven kérdezett valamit. A kormányzó egyetlen szót sem értett belőle. Szám Tati úr összeszedte méltósága maradékát és a katonákra dörren. Itt, várjatok! Felkapta a tükröt és besietett a teremből nyíló rejtett kamrába. Idegesen rákta a szája szélét, nem tudta, mit tegyen. Nem akarta magára haragítani szétet, de hatodik érzéke az sukta, olyan játékba keveredett, amiben halandónak nem lenne szabad beleavatkoznia. Ezüstöt, Gabonát adományozok Hórusz templomának és Réfiának védelmét kérem szét ellen, jutott hirtelen eszébe a mentő gondolat. Kisé megnyugodva, de még mindig mogyoró méretűre zsugorodott gyomorral, izzadva várt, hogy a sivadag istene végre megjelenjen a fényes felületén. – Mit akarsz? – kérdezte kelletlenül az isten. – Uram, szét! Kik ezek az emberek? – Ne foglalkozz vele! Csak zárd be őket! – Vedd el az életemet, de nem merem. Ők nem erről a világról valók, igaz? – És ha így van... Leborulok előtted legdicsőbb urakáosnak, de könyörgöm, ne adj olyan feladatot, ami meghaladja az erőmet! Reszketett a kormányzó. A sivatag urának szeme haragosan felizzott. A kormányzó egy pillanatig biztosra vette, hogy szét kiugrik a csillogó bronzlabból és átharapja a torkát. Már szinte hallotta a saját erroppanó nyakcsigolyája hangját, amikor az Isten megvetően megszólalt. Hitvány, gyáva alak vagy, számtáti! Vicsorgott szét, majd bosszúsan citszentett. Rendben! Látom, nem számíthatok rád, de jól jegyezd meg, ez volt az első és utolsó alkalom, hogy ellent mondtál nekem. Legközelebb az életeddel fizetsz érte. Mondd meg a katonák parancsnokának, hozzák vissza a foglyokat. Téba városában segítség nélkül megtalálni egyetlen embert szinte lehetetlen feladatnak tűnt. Ráadásul az idő is sürgette Akmozét, mert a palotában tett látogatása után már teherhordó álcája sem jelentett számára védelmet. Tudta jól, amint a kormányzó magához tér azonnal újult erővel még dühöttebben fogja kerestetni. A tényből, hogy Durere nem jelentkezett a kormányzói palotában, és hogy Nebetnek nyoma veszett, Akmoze már a legsötétebb következtetéseket vonta le. Az etióp talán megölte a kedvesemet, és most menekül? Még a gondolatra is ökölbe szorult a keze. Igaz, az sem hangzott megnyugtatóbb hogy csak elrabolta és azt tesz a lányjal, amit akar. Nebet nem hagyná magát. Már pedig egy sikoltozó kapálózónő feltűnést keltene. De mi van, ha durere leütötte, elkábította? Ugyan. Egy eszméletlen nőcipelő férfi legalább olyan feltűnő lenne, ha csak. Nem tekerte bele egy vagy nem rejtette el egy nagyobb fonot kosárba. Ha feldobja rebetet egy szamár hátára, hát senki sem veszi észre, végan kisétálhat a városból. Nem hajóval ment. Az országúton könnyebb katonába futhat, nem kockáztatna. Az ő helyében én sem tenném. Győzködte magát. De te nem ő vagy? Nem tudhatod, hogyan gondolkodik? Önmagával vitatkozva, mint félbolond, magában, motyogva lovolt a kikötőbe. Akárhogy is, amennyiben durere menekül, akkor a Nílus nyújtja a leggyorsabb, legegyszerűbb lehetőséget, hogy elhagyja a környéket. Kérdezős körött a halászoktól, kikötőmesterektől, hajósoktól, de legtöbben csak a fejüket rázták. Volt, aki, mintha emlékezett volna egy feketebőrű férfira, de mind mást mondott. Az egyikük szerint átkeltek a folyón, a másik esküdözött, hogy felszálltak egy éjszaknak tartó gályára. Ahogy csökkent Akmozéban a remény, úgy lángolt fel az elkeseredettsége. Lassan beköszöntött a déli hőség ideje, az emberek javarésze árnyékba húzódott. Mivel Akmoza biztosra vette, a katonák már értesültek róla, eldobta az álcának használt büdös, hord és fejkendőjét, alaposan megmosdott egy partmenti ivó vizes majd elindult vissza a városba. Sokkal könnyebb dolga lett volna, ha még az ő kezében van a helyőrség. Katonai házról házra járták volna a végig a várost. Úgy gondolta, beszél a piaci szamaras gazdákkal, hát ha ők eladtak egy-két hátast az etiópnak. Ha ostoba módon mégis az úton menekülne, úgy háton hamarabb maga mögött tudhatja téba tartomány határait. Az út apró térbe torkolt, ahol néhány rögtönzött árus kínálgatta hangosan a portékáját. Hirtelen támad olmos fáradtság fogtál hmozét. Gyomra hatalmasat kordult, és eszébe jutatta, hogy lassan már egy napja nem evett semmit. Az árusok körülnyüzsgő emberek mögé húzódott, hátát egy ház falának vetve legugolt. – Csak egy kicsit pihenek, ígérem nevet, csak egy nagyon kicsit! – koppant Akmose álla a melkasára. A szokatlanul nagy csendre kapta fel a fejét. Az emberek a szomszédos kis utca felé nyújtogatták a nyakukat, majd Akmose legnagyobb megdöbbenésére sorra térdre vetették magukat. Talán a fáraóisten járt Éva utcáin. Mormogás, suttogás, elfojtott kiáltások ütötték meg a fülét. Anubis! Akmoze a földön görnyedező emberek felett meglátta az áhítat okát és megküld benne a vér. Karját a falnak vetve talpra küzdötte magát, és bár ösztörösen leborult volna ő is, izmai nem követték parancsát. A rettegve görnyedező emberek sorfala között Anubis közeledett. Három nagyon furcsa alak követte az Istent. Fekete ruhájuk úgy csillant a fényben, mintha fényből lenne, de Akmose bármire megesküdött volna, hogy még soha nem látott ilyen páncélt. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy ember ilyet képes legyen készíteni. Az alakok egyszerre léptek, a volt parancsnok már a mozgásukról látta, hogy katonák. A túlvilági harcosok fején a vértjükhöz hasonló fekete sisakot viseltek, ami az arcukat is elfette. Bár kardnak, dárdának nyomát sem látta a kezükben, a vállukról lógó furcsa formájú botot fegyvernek vélte. Olyan fegyvernek, amit halandó még sosem látott. Arubis maga is hasonló ruházatot viselt, mint a katonái, bár az övébe itt-ott vörös színű részek is vegyültek. Akmoze megborzongott. A halottakora nem jelenik meg csak úgy szíre szóra az emberek között, és mivel nem egyedül érkezett. értem jött. Azért jött, hogy immár végleg levigyen magával az örök sötétségbe. Jajdult fel benne a keserű gondolat. Az Isten megtorpant Akmoze előtt. ló sakál fejében ragyogott a vörös szeme. moze! Azt hitted, hogy megfeledkezem rólad? Uram, kérlek ne, még ne, meg kell találnom nevetet, és meg, elrabolták, vissza kell őt szereznem. Fult adogásba akmoze Anubis nem felelt, Némán méricskérte az egyiptomi férfit, majd Rubin fényű szeme felizzott. Hm, nem azért jöttem, hogy neked segítsek.